علمنا وشافينا ومولانا محمد وآله أبو الطفالين وأدخاله السجيبينا والتابعين لهم إذا يمتين اللهم علي أحقا اجأ المجمعن هذا Berkatkanmu bahagian, berkatkan hati, berkatkan hati keluarga, berkatkan hati anak-anak, berkatkan hati anaknya, berkatkan hati anaknya, berkatkan hati warisnya, Mubarokana fi majarihina Mubarokana fi tanzilina Rabbina Mubarokana fi majarihina Mubarokana bi ma'taini bina ma'hadina halal Mubarokana fi kulli ma'a qaitana yaa ar-samaw min Tamammin al-mudminan Anta radatan kitab sabah hari yang ke-27 Hari Ahad, hari Minggu, hari Senin, berarti tak atas at. banting, kita sampai hari Sabtu. Tiada libur. Di awal hari Ahad saja, pada hari Ahad balik tidak pada tiang setiap waktu ada masuk. Tapi setelah hari tidak setelah mungkin setelah malu minggu pertama, ahad, hari rakyat, ahad berikutnya barangkali dulu, terus ahad, minggu kedua, 15 hari setelah hari kami. Insya Allah, buka lagi pengajian seperti biasa, kita ada kematian untuk, untuk kita berubah dan kami ada di rumah, sampai tanda 15 di atas, Lalu setelah itu Raya Timur hanya untuk pengantian jatah, jadi Setelah itu kita pulang Raya Jawa Timur Pas malam pengantian, Sabtu kita sekaligus ini insya Allah Sabtu malam Sabtu Agak di sempat ini Jadi malam semak lagi di lakukan Raya Timur supaya pengantian jatah-jatah Namun tidak mempunyai perhatian sekarang kerjaan lagi ya macam-macam, ada pesawat, ada karun kemudian dari kawan-kawan salah tinggal kita mau pihak atau tidak. Pesawat itu terbuat, Allah yang membuat 4 orang. Allah menciptakan manusia kertas buat pesawat, buat kereta, sehingga kita naik kemampuan. Semoga Allah menjadikan kita ahli istikamah. Baik. Eee... Ada sunnah yang luar biasa besar di asyikasi hari raya, yaitu bernakzir. Malam hari raya berkat hidup, barangkali ada seseorang berkan kali ada hadis Nabi mana ayat lain tertulis di ayat kalau dahulu, mutul kolubu. Jika ada orang menghidupkan di malam hari raya dengan tiba, berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjaga hatinya tetap hidup. Allah akan menghidupkan hati orang tersebut. Di hati-hati orang pada mati Di orang pada nalai Di orang sudah tidak ingat kepada Allah Dia masih ingat kepada Allah Dia tidak itu Orang yang menghidupkan malam romah Malam hari lain dengan berdekat kepada Allah Kalau tidak, malam tumbuh, dia berdekat. Kalau, tidak kalau tidak adalah Minimal sholat subuh itu berjalan Jadi umayakan nanti sholat itu memperkenalkan jamaah kalau bisa di sini kita coba menghidupkan masjid ini karena kita mencoba menghidupkan masjid lain gagal masjid al-sakwa kita hidupkan ternyata menghidupkan menghidupkan sholat dan akhir ini semua dipakir jamaah tidak bisa masuk makanya kita tidak ingin menghidupkan masjid-masjid seperti itu kita akan mencoba menghidupkan masjid kita ini di malam ayat raya barangkali ada pasir pagi pakai jambat malam yang boleh pakai sudah tidak terlalu malam, sudah ringo nanti istirahat. Jam tiga sahaja tempat ini tahajudan sesi harokah, semuanya sholat jam tiga diupayakan sampai ini. Sholat subuh berjemaah, masya Allah dan nanti ulang siap-siap sholatin. Jadi jangan sampai di hari raya itu sesi itu tidak sholat jam subuh, isak sama subuh. Jadi lah tingkatnya orang, tingkatnya orang menghidupkan malam hari lahir itu adalah ada nomor satu, semalam itu boleh ya, beribadah Al-Qur'an salat Al-Qur'an Quran kalau tidak mampu ya baru malam kalau tidak mampu minimal isya-nya berjamaah subuhnya berjamaah itu paling kerennya di lima itu jadi nanti upaya isya-nya berjamaah kalau bisa di tempat ini boleh di masjid tidak ini apa isya berjamaah tetapi Allah, ya ada jaminan apa itu mungkin tidak ada Nanti santai dan sepuluh bola boleh istirahat yang banyak istirahatnya. Jadi gadisnya perlu bangun lagi. Setelah itu segera segera dia terangkan begini, lalu melaksanakan sholat. Kadang-kadang kalau di bing di bing dengan sholat malamnya, sholat asbennya, kemudian setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh baca dikit tentang boleh pulang ke tempat masing-masing. Diingatkan untuk beradil fitri. Jadi ya, jenis istri boleh beranak saja dan kita juga mengadakan sholat di sini. Kita ingin sekolah bersama keluarga, selama yang kita jarang sekolah sehari raya dengan keluarga, maka hari raya di jenis kita sekolah di tempat ini. Di antara di mesir, dimana kan tidak boleh berbicara? Biasanya kita ingin sama keluarga, mungkin di tempat di mesir kita ini, berbicara, sebetulnya di mesir depan itu sampai selama depan itu. Kemudian, jenis takdir di mana mereka itu antara Al-Quran dengan fakir jadi biasanya pada Al-Quran para kakasih Allah itu baca Al-Quran sama rupuk atau satu maktaq atau uh, asdar atau siswis itu kemudian Allah baca Al-Quran setelah itu baru baru-baru Allah waswar Allah waswar Allah waswar nah, sampai selesai balik lagi Al-Quran dibuat Al-Quran nanti termasuk nanti Al-Quran yang dibuat antara Al-Quran dengan Saqfir ada yang di Saqfir Si Jadi namanya saksir mursal Saksir yang ditunaskan di malam hari raya Mulai saksir matahari Waktu hari raya itu ditunaskan Kita telah memandangkan saksir Di pasar, di rumah, di jalan Di mana saja ditunaskan Memandangkan saksir Allah Akbar, Akbar hingga imam naik ke atas mimbar Waktu saksir hari raya ya, itu, itu. Setelah itu tidak ada nikah Saksir di tengah jalan Baru Sholat dan sholat. Namanya takfir mus'al. Jadi nanti insya amalan kita adalah takfir. Antara Al-Quran, sholat dan kuih-quran, sholat takbir. Coba kita menghidupkan malam, menghidupkan hari raya, idul fitri dengan apa namanya tikir. Jadi, ini insya setiap saat tetap ada. Nanti di si anak-anak yang awal namanya jam pertama. Ibu-ibu yang ingin malam sajalah saya boleh jendolkan sampai sore, sampai pagi juga ada Tetap ada kesamanya insya Allah sini. Kita yang membuat anak-anak dibangun dan semuanya Dibagi di program maizirat, ikat wajah, ikat wajah, ikat wajah, Dan begitu, uh, insyaAllah ajaran yang dihasilkan kan dulu so, Kemudian Sholat-id itu disenaskan bagi semua orang Kalau menghadiri sholat-id, biar pun orang, -orang haiz disenaskan menghadiri sholat-id Jadi kalau orang haiz menghadiri sholat-id, tapi tidak sama sholat-id, itu menjadi syia'at jika anak-anaknya malu di rumah ini kedapatan masalah kan ikut berangkat agak ramai berangkat ke masjid tapi enggak sempat masuk ke masjid jadi nanti dikelarkan ada tempat duduknya orangnya jangan harus semua ke masjid wanita wanita hati luar luar kan agak ramai tentunya di hati kemudian setelah itu berjamaah pun kemudian di saat ada yang jangan sampai tidak sempat barangkali ibu harus di rumah menunggu anak-anak dan sebagainya masa tidak bisa pergi ke mesin melakukan sholat akhir tetap dibenarkan sholat akhir seperti sholat biasa oh, sholat Allah akan lima kakirnya yang panjang kakirnya panjang yuk kali, yang pertama, lima kali, yang kedua ya mwes kalau mesin kalian lakukan sholat biasa, sholat sunnah sholat hanya ketambahan sholat sunnah, jadi jangan sampai tidak bisa membentik, tidak pernah sholat eid, tidak mendapatkan pahalanya sholat eid itu sholat sunnah eid itu tahun sekali. Dan pahalanya besar. Itu untuk rawat eid sanaviyah. Rawat eid itu adalah sholat sunnah rohat yang terjadi setiap tahun. Pakalanya besar ini. ini. lebih besar daripada sholat arawe. Jadi rawat itu lebih besar daripada pahalanya sholat arawe. Maka jangan sampai tidak sholat ini. Eh. Kalau saya di eh, mesin tadi, kalau tertiga di rumah, sholat bersiriyah. Tidak pakai kotak. Nah, kalau sholat di mesin diadakan dengan khotbah. Cuman bedanya khotbah yang terakhir, sholatnya duluan. Kemudian yang bagus adalah setelah padat Dan ini di mesin, kalau sedikitnya cukup luas. Kalau saya tidak cukup, mestinya bisa jadi hamparan luas. Ini tapi tempat ini dihamparan. Lebih, lebih sejuk, lagi-lagi nyaman, tidak, enak. Masih okay, tempat seperti ini luas diri InsyaAllah ketika kebet Itu masalah buat ini Setelah mahmurkan tempat tempat yang lainnya Besis tanah hidup, besis tanah hidup, hidup Tidak ada masyiat Siyiat Ada sebagian yang takwa Kalau dulu kita mencari tempat, jangan beruntungnya tempat nah, Jadi pada perjalanan mana untuk mencari tempat yang nyaman Kita kemasi tempat ini akan kita buat tempat. tempat untuk pola diri InsyaAllah Dalam kebanyakan hadir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 boleh sebetulnya Man barang siapa yuri di Allah kehendaki tinggi dengan orang tersebut Khairat dengan kebaikan Yusif Allah akan Terimbangkan rindu dari Allah Musibah Yusif Allah akan Terimbangkan dari Allah Rindu dari Allah Musibah Kalau Allah memindahkan kebaikan kepada seseorang, orang Dibuji dengan musibah Tak apa atau tidak tapi ini tidak umum, tidak semua orang seperti itu. Ada orang dengan nikmat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta Ya Allah, jadikan saya ini, Ya Allah jadikan kami ini adalah hambaMu yang terangkat derajatnya dengan nikmatMu, bukan dengan bencana. Kalau dengan bencana akan kita takut, tak kuat. Jadi kalau Tuhan kuat-kuat yang baik-baik ya, Tuhan semua niatnya baik-baik. Jangan Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah buat dengan cara apa? Di ujian ya Allah Biar dengan ujian yang tak kuat, nanti ya. Jadi kalau kita yang baik, ya Allah, angkat derajat kami dengan nikmat, muhammad, barisan. Bisa Allah mengangkat derajat dengan musibah, kasih karunia. Angkat derajatnya, tapi awak tidak kuat ya. Jadi kalau soalan yang baik-baik Ya sudah kalau semua kalau soalan yang baik. Nanti Ustaz Minhu. Jadi mandiri, mandarasiapa mandiri? Illallah, Allah menghendaki, jurem menghendaki, siapa Allah, Allah. Bincitikan orang tersebut khairan dengan kebaikan musib Maka Allah akan menimpatkan kepada orang tersebut Apa itu? Minuhu dari Allah, musibah ya Musibahnya berikan Jadi Allah akan menyebutkan musibah kepadanya Hadis berikan oleh Imam Bukhari Bahawa dola itu Dan para ahli hadis dola itu mengharokatinya Yusib Pelan-pelan yusib itu solid dengan sop yang di-stop, sop yang di-pasang dan juga bisa dikatakan musik. Boleh. Dan artinya ditimpa musibah melalui siapa saja. Ada maka yusib, Allah yang menimpa ke musibah. Intinya, kalau Allah menyedari kepada seseorang kebaikan, kita akan ditimpa musibah. Jadi... Alangkah, Masya Allah, banyaknya para kekasih Allah Di saat mendapatkan dapatkan Ternyata malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa anasid radiallahu anhu Dari sayyidi anas sayyidina adas Radiallahu anhu Kala Rasulullah Rasulullah SAW Tersadar La yatamayanna La yatamayanna La yata Jangan sekali-kali berangan-angan Ahad hukum salah satu dari kami Jangan sekali-kali berangan-angan salah satu kami jangan sekali-kali kamu apa tadi Sampai, Ah la ya tamanna ya jangan sekali-kali kamu berangan-angan la ya tamanna ya jangan berangan-angan akan cukup salah kamu awas jangan angan-angan berharap maksudnya al maut tak mati berangan-angan di mati diburit atau apa bukan artinya kamu juga oh ya Allah, ke tadi dari sini nah ya itu ada yang matinya yang masuk peti lebih parah daripada kita Ya. jadi tidak boleh kalau orang dalam keadaan mencipa berangan-angan minta simantikan tidak boleh minta dimatikan tidak boleh ya karena itu tanda orang putus tak bisa-bisa malah mematikan diri yang kanya apa? bunuh diri dan keteri itu Masya Allah kalau orang bunuh diri itu akan disiksa oleh Allah s.w.t dengan siksa yang sangat mengerikan. kalau gunung dirinya dengan menusuk dan ke dalam perutnya maka disiksa dengan menusuk terus sampai tidak ada batasnya kalau minum racun, minum racun dan itu lebih panas itu luar biasa diterangkan minum racun, minum racun terus disiksa oleh Allah orang putus azar, tidak tertutup dengan orang yang putus azar ada anak-anak? Dia tinggal, ma'udzubillah ya Pacaran, insyaAllah, dia tinggal pacar Bunuh diri, goblok, benar ke orang? Dan berut Janganannya, bunuh diri Masya Allah, jadi ada orang berut -orang. orang bunuh diri ini ngeri Lalu kebijakannya orang bunuh diri itu Biasanya sering kita mati Ya Allah kalau begini mati, ya mati aja. Memang Memangnya mati aja, ya. nah, buat kamu, kan lu tersenduk kalau matinya suruh khatimah, di apa selesai? Tidak nanti, ya? Dia akan berangkat dengan jangan kita mati. Ada orang yang berkata, Suafit dan Allah matikan dan ya Allah, kalah. Kalau minta sekalian yang baik, ya? Biasanya orang kutubasa, enggak sekalian kalau Allah bisa menyembuhkan. Suafit warah Allah kalau begini biasa saya mati, ya? Nah, kalau Allah mematikan, bisa tidak Allah mematikan? Bisa. Bisa Allah menyebuhkan? Bisa. Kita yang bagus saja, jangan minta yang jelek. Maka Rasulullah melarang dalam keadaan capek kayak apapun, musibah penyibak kita seperti apapun, awas jangan terangan anak atau minta mati. Pakinkan ada budha. Kalau tidak, pakinkan jika orang tersebut itulah budha harus pakailah meminta mati. Nah, kalau harus meminta mati, caranya doanya seperti ini. Walaupun tidaknya orang itu berkata dengan doa berikut ini Allahumma ya Allah Aku hidupkan aku ya Allah Maka nanti saya tuh khairan selagi kehidupan bagiku adalah baik Kalau saya baik bagi, kalau hidup bagiku lebih baik ya Allah Maka hidupkan aku maksud hidup Wata wabani dan matikan aku, ya Allah, inkana silwafatuh, kalau memang kematian khairan li baik bagiku Nah, ini benar doanya Ya Allah, kalau kehidupan bagiku ada nanti bagus, maka hidupkan ya Allah dengan sehat Dan kalau kematian lebih bagus, jadi tidak apa-apa matikan Nah, ini kan mintanya benar, mintanya orang normal Jadi kalau mati berarti bagus ya, hurga, enak di dunia kena musibah nasinya masuk terangkat lebih parah lagi menuju sesejahteranya yang lebih sekian lagi. Maknanya, jangan sampai tidak ada doa doanya orang putus asa. Kalau ini kurang kurang orang putus asa, doa orang masih berharap kepada Allah. Maksudnya, di Allah kalau memang kehidupan bantal kita ada tergaduh, baik hidupkan di Allah. Tetapi kalau masih terlibat, bagi kami atau nasib ya kami Allah, masih Allah. Tidak apa apa. Jadi tidak penting apakah mati itu Tapi menyerahkan semuanya kepada Allah dan Itu iman Tapi kalau tidak mati saja ah, Apalagi bunuh diri Anak-anak bunuh diri itu Ini bunuh diri itu Ini terjadi-terjadi yang bunuh diri Maaf? Subhanallah Itu tidak ada iman Dan mengerikan Bunuh diri itu mengerikan dosanya besar Bahkan dalam dewa yang Abad dan Adi terancam selamanya. Ya pun ada terdapat bahasanya orang itu apa pun diampun. pun. Termasuk orang kulit hitam yang meneriakkan itu adalah dosa yang luar biasa. Karena apa? Kenapa abad dan hati selamanya? Itu pertanda tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya problem enggak percaya kalau Allah bisa menyelesaikan itu. Mati. Jadi matinya dalam keadaan sebenarnya tidak beriman, makanya diancam selamanya. Dari Maka mungkin kalau punya problem, punya masalah kebanyakan Saya akan berpaksa Allah s.w.t Kita akan berhati-hati dengan nabaran kita Dan yang kini bahawa Ya ada musibah yang menimpa kita Kecuali karena Allah ingin mengangkat derajat kita Atau menempuhi terhadap kita ya Atau Allah ingin uh, Jadi Allah ingin mengangkat derajatnya yang wanita Nah, Namun tadi mengangkat itu semuanya itu s.w.t Nah, harus disukur anak-anak wanita ini ya Kalau Allah ingin mengangkat terhadap yang wanita ini Alif ya, jadi kita tanam yang ini alam tamtul sebenarnya ya, karena Allah mahu menghantar nanti ada orang bangun semuanya putri gara ni gara-gara pastinya tikus tenang aja nak putihnya. Jadi kemalaysia kita terpisah tanamannya ya, memang ada todapok todapannya dibagi-bagi, mungkin kita terlalu pelit, tapi putri terima kasih mana tidak terciar ya, oh istimewa terima kasih tuh, Allah nabi sekar pastinya dihabiskan tidak dimasukkan ke dalam nasabah. Nah itu orang diganti orang wasiatin itu Allah akan mengganti semua yang diambil daripada Allah Maha Kaya. Allah tidak mengambil dari hamba-nya kecuali karena Allah ingin menggantinya. Jadi Allah tidak mengambil dari hamba-nya kecuali Allah ingin menggantinya seperti Allah Kalau sadar hamba. Jadi orang mancing ada mancing kepada Allah ada batasnya. Jadi kalau orang harus modal, dia harus berwarganegara, dia dapat banyak. itu diambil sedikit Allah kasih banyak. Allah kasih banyak, insya Allah, ini tidak usah musim. Maka setelah orang hati segera, -hati hatinya lega, berterang, tidak usah memusingkan urusan musibah. Memang berat dengan anak, oh, oh, tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala akan menganggap jalan-jalan yang kita mengganti. Ini. Dan jangan saya bilang, mati saja ya Allah daripada pergi, mati maka kalau doa yang tadi termasuk kita pernah ingatkan maksudnya doa itu jangan hanya ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah, ya Allah ga mau mati, takut mati panjangkan umur akhirnya oleh Allah, dikasih umur panjang, sakit, jantung, paru-paru, gantung, marah <tang> panjang umur dengan hal anak, -hal sehat, tapi sehat, tapi alimah sehat, puji makanya kalau minta doa yang benar, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah dalam keadaan ijaya ahli ibadah, ini baru doa yang benar Kadang-kadang kita melupayah, panjang bahagian percayaan umat atau manjakan umat. Manjakan bahagian ahli masyarakat untuk penyakitan, juga penyakitan ahli masyarakat. Enak-enak, enak, Di dunia jagat, ada akan menjabat. Kejurusan nah, nah. doa yang ditulis, ikut di begitu. Jangan tertipu Ya Allah berikan saya yang banyak. Belum tentu dengan diri sekian banyak. Karena Allah itu kadang-kadang bisa menghantar kerja teraka. Coba ada orang berjaya berikan yang halal ya? Halal! Berjaya merah, merah keringat, bantik dapat duit halal, gantinya benar Tapi halal yang tidak baru kami, eh, oleh risiko-berikan risiko, sesuatu yang haram, belanja yang haram kan? Jadi tidak benar kan? Masuk mereka, gara-gara duit halal, hati-hati Tidak semua yang halal menghantarkan ke surga Nah kalau doa ditambah, ya Allah berikan saya risiko yang halal yang banyak Yang menghantarkan kepada surga kamu Nah ini baru benar Jangan hanya sekedar banyak dong, oh, dikasih sebuahnya, oh halal, bisnisnya benar, tapi apa? Oleh anaknya buat narkoba, oleh istrinya dibuat kini, ah, putih, padahal hartanya halal kan? Halal, bersih jagangannya, jujur, tapi dia tidak manfaatkan hartanya. Jadi kalau misak yang sempurna, makanya kalau minta ya, nah, kalau minta jodoh kok yang benar, ya Allah jangan yang penting saya nikah, awas dong. Yang penting nikah. Doa yang benar ya. Oh ya, saya. Doa sangat-saya. Tak ganti, tak ganti. Tak ganti, tak apa-apa. Minimal menurut kamu sendiri. kan. Gitu. Nah. Yang penting doa itu sekalian. Kalau doa itu jangan, Makanya harus dikabar mengajarkan, kalau kamu minta surga dengan asal surga minta sirdo. Ya Allah yang penting saya mampu surga. Oh jangan, minta sama purga sirdo. Karena Allah Maha Tunggu, pemurah. Jadi kalau kita kepada Allah yang baik. Nah. Itu. Jadi jangan putus asa. Nah untuk kita, ya, orang putus asa itu menghasilkan. Orang putus asa ini banyak. Jadi coba lah kalau kita, semoga Allah tidak menimpakan kepada kita. Bagaimana? Kau oh! berat? Kalau tidak menimpakan kita, unless. semoga Allah menimpakan kita yang pasang mampu dan nah, singkat-singkat. Kalau berat, takut. Kita belum tentu ya. Yang mau, mau membutuhi, menerima yang berat, belum tentu. Makanya kita tidak. Kalau kita berat pada Allah, ya Allah, jangan ya dirusi, ya Allah. Takut. Dia akan diuji, biarpun kita harus siap jika ya, diuji oleh Allah Tapi kalau minta kepada Allah, tidak mudah usah kita minta Allah Muliakan suhayah ya Allah dengan usiakan apa-apa ma'wan Terlalu tentu, jadi kalau minta, itu perlindungan yang baik Ya Allah melihatkan kami, angkat beradaan kami dengan nikmat-nikmat dari Allah Dengan kembali untuk Allah Sebab belum tentu, dihubungi kita, -tiba -tiba kita nampu Ya, maka dari itu, minta yang baik, ju'ayai Ini ajaran dari Rasulullah SAW Ya Allah, jika kehidupan-hidup lebih bagus, biar saya lebih hidup. Hidup lebih samang. Kalau kematian lebih bagus, tidak apa-apa. Hidup pun boleh. Kan begitu? Ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan antara apa ya? Itu sudah berapa masih berdua? Ah tadi tadi jernih. Lihat kiraan tu. Hadis ini adalah an hadis atillah li khabati al-ham. Qala dari athi atinah khabar, dari tanah khabar berkata, "Bahwa syekh Muhammad dari Rasulullah aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa mutawaddid, beliau kita adalah terbantarkan. Burdat tahu. Ada burung saya itu adalah Kain Kain yang biasa dipakai oleh Rasulullah Bisa dihasilkan sering dan prang, dijadikan tempat untuk Namanya bahkan seperti itu berbantalkan kain di sahabat sampai kepada lagi istirahat Rasulullah dipilih memiliki di bawah naungan tabar maka Kemudian kami berkata ada tasdir lana ya Allah tidakkah engkau memohonkan kepada Allah bagi kemenangan kami tasdir meminta kemenangan Lana untuk kami Ala, ala itu adalah khiddi untuk jimbawa Ya Allah Setidikah kau memohon kepada Allah Untuk kemenangan kami Artinya begitu Ada dan seolah-olah Setidikah berdoa untuk kami Ya Allah, Ada, setidikah kau Setidikah kau berdoa untuk kami Ya Rasulullah Fakala Nabi Muhammad S.A.W Bari kata-kata Atsiranah telah ada man orang kublangum sebelum kamu. Ada umat terkamu sebelummu. Yuk rajul, rajul satu orang diambil. Ceritanya ada. Zaman ya, dahulu ada satu orang yang diculik diambil. Payudara itu arti lalu dibuatkan lubang di dalam tanah. Di lubang di tanah, di lubang dibuat lubang di tanah. Payudalihah lalu orang tersebut yudalih jadi ketiha, api kemukram di dalam lubang setelah dimasukkan lomba Sumbha yuqtah kemudian dikasih dan dikasih dengan gerdaji fayuqtah kemudian diletakkan ala rohti di atas kepalanya fayuqtah al lalu disilah dari dua orang tersebut fayuqtah di al-syatil hadisi lalu di fitir fitir apa? fitir di sejarah sejarah jadi begini, maka di sekitar seperti itu sekitar yang besar. Maduna yang di adalah kulit dan jadinya sisa dari tulangnya. Buah albi, walaki jadi adalah jadinya saja yang dihabisi. Kau dengan sir dari ini. Jadi orang zaman dulu ada orang di sekitar seperti itu. Memang itu tubuh dari kaki itu buat tidak mengharungi dari agamanya subhanallah ujian orang terdahulu. Umat Nabi Muhammad dianjur oleh Allah Subhanahu Umat Nabi Muhammad dianjur. Belum lagi kalau umat terdahulu melakukan kemaksiatan tentu terbanyak di pidatnya. Nah, jadi ya, tadi malam, Mas ya, tadi malam orang terdahulu umat satu, umat Nabi Muhammad diganti tempo yang minta maaf. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat di kami agar minta maaf. Minta maaf di maafkan, di kasih oleh Allah Subhanahu Wataala. Umat terhadap dia, ya. dan di antara yang ada yang ducuci oleh Allah, dia ya. digergaji, dikorek dan genya tetap dia beribadah kepada Allah. Tidak pernah lagi daripada mendekar kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah, la yatumna Allah ada amro. Berharap Allah, Jadi, jangan diterangkan kesemakan Allah berharap. Kalau Allah tidak berharap, tapi Allah mengizinkan langsung. Allah mengizinkan hadal amru yang disiakan itu. Hat saya siro, sehingga berjalanlah satu orang pengendara mincon a dari kemenak ilah amroh muda sama Layakku Allah tidak takut, layakku ilham Allah tidak takut kecuali kepada Allah. Wentikba anak-anakuli dan tidak takut kecuali seperti takut orang dan tidak takut wentikba uh, apa namanya? Tidak takut kepada kecuali kepada Allah dan tidak takut orang tersebut dengan kembalanya kembali kepada secara jahadiah. Maknanya apa? Ini dari sisi lainnya. Dulu itu namanya antara ponak dengan hosroblos, kita di hosroblos. Kada kosong ada kata, kita mau jatuhkan di diri. Tempat yang berada perawannya. Luar biasa. Dan perjalanan kalau pakai bus adalah 9 jam, 8 jam. Gis, tidak ada haluan Tidak ada simpanan, tidak ada sulit. Tidak ada jelek, karena memang kosong. Kalau kita naik bus malam itu, tidak ada kris lagi, itu kris kita Karena jarak, kris itu di sana ini. Tidak kayak tempat, tidak kendaraan, betul-betul tidak. Jadi jen keluar dengan jarak satu satu. Wajarnya lebar, jadi wajarnya luar biasa. Makanya di program peringatan tidak boleh kecepatannya lebih dari berapa itu, tapi masih ada. Nah kalau ujicari sekarang sudah aman. Artinya ini menunjukkan kawannya ada orang di zaman kamu itu dia ingin beribadah kepada Allah. Godaannya luar biasa. Dihukum oleh Allah dengan ujian yang luar biasa dahsyat. Itu juga dikoreksasinya Puan benihnya tidak berkurang ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Dan Allah menghendaki terus sampai kapan itu? Sampai akhir zaman menghendaki kemuliaan dengan daripada sifat itu ada orang yang nanti tetap pada akhir-akhir zaman dimuliakan oleh Allah dengan sifat semacam ini Ada semacam ini Bila kita menghendaki musniah, wanita-wanita musniah, oh saya ini Bayangkan saya lagi, sebuah dunia waktu itu dibunuh Ada yang dibangar, ada di miliar Ada orang melihat kejahatnya sepanjang ini Ini untuk mengagat dengan jalan mereka Kalau melihat secara pohli, diperkuat di sana, wawah ala'udhu di Diperkuat, waktu dibunuh, wawah di ba'ud, Masya Allah Dipermalukan Jadi wali takut ini masih pacak, auruknya terlihat Malu di tempat manusia, tapi iman Allah, mulutnya Seperti ini masih ada, seperti itu seserahnya akan ada cara-cara Allah memilihkan dengan tebut ini tapi tidak semuanya ya Tidak semuanya orang yang dibolehkan oleh Allah dengan benar-benar Tapi ada orang yang dibolehkan oleh Allah dengan nikmat Ini hanya sekedar cerita yang disabdekat oleh Nabi Muhammad Kepada orang yang mengadu cerita itu ada orang yang mengadu tidak Di saat dia ingin berbuat baik, dari kerabatnya selalu memutuhi dia Ada yang lempar, ada yang mungkus Kemudian mengadu kepada semua Ya Allah berat-at-at saya Ibanannya begini Ada satu jamaah, ada satu Tolong tu abang tetangga saya itu lalu kalau saya mau kaji, bila malam saya di kandung. Nah, itu ibaratnya waktu itu ceritanya abang kepada Allah, minta doa ini biar orang itu dihancurin Eh, anda memahamkanlah ceritanya. Orang dahulu berpindah, bukan cuma begitu. Dibaca tulisnya, dibaca dan dikaji masih kadar, ini cuma begitu saja, bang. Nah, itu maksudnya, jangan minta doa ini, yang baik orang tetangga mu yang nyanyi itu, itu. Jangan doa ini karena kusi Ya, ini maksudnya biar sahabat lho kenyataan berdikasi bandingan. Siapa yang kamu? Bersiap saya keluar keseluruhan, saya dimakan di Allah, saya ingat padang-adang ayam, Islam, Alhamdulillah. Ini masih kecil. Yang dahulu jauh ada orang yang berdikasi. kepada Allah. Dikari-dikari, dikisir dari pulangnya, dari pulangnya, dan dia pun masih tidak keluar dari ibadah kepada Allah. Maksudnya ini berdikasi. Tidak usah ya, Gensek Allah akan memuliakan Nabi Itu saja Tapi ini kenapa dihadirkan oleh Al-Imam Nawawi Ini berita untuk banyak supaya buat perbandingan bagi kita Kadang-kadang kudusan sedikit saja Tidak sabar Kudusan sedikit marah, Kudusan sedikit gemarang putus asa. Maka oleh Imam Al-Nawawi berita untuk contoh-contoh yang banyak Intinya adalah kita harus sadar tetapi kan? Kita pun boleh bercita kepada Allah Ya Allah, jangan saya diuji dengan ujian apapun, jangan diuji dengan ujian bahasa tu tidak kuat Ya Allah, maka angkat rasa kami dengan nikmat-nikmatmu, Mashallah. Itu nanti diberi oleh anak-anak yang soleh-soleh baik-baik, nanti saya kalah, istri oleh abu-abu, diberi. Tapi angkat rasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dengan ibadah-ibadah, maka berbung dengan nikat-nikat yang ada ini, maktablah. Apa yang lagi segar ke bungkuk? Tunggung apa? Tunggung yang masih kencang ini Rungkuknya yang banyak Ya? Jangan kalau sudah mulai ingin bungkuk baru bingung Nanti ya Ngomong mata yang bener Yang baca Al-Quran yang banyak Apalagi Masih segar ini Ayo ke mesjid yang rajin. Naji yang rajin, Sebelum nanti tidak bisa Kalau sudah tidak bisa Nanti kan pahalannya ada Mereka sudah sempat Orang biasa naji Baca Allah masa muda yang naji Satunya tua di rumah Hah? Pahalannya dari rumah Ini nah. Yang bisa kita sampai pada pestaan ini ada 3 hadis dan Rasulullah Muhammad SAW Ini adalah pertanyaan yang pertama Ya maaf nanya, boleh bila berapa sholat Tidak terlalu siang ya Barangkali tidak terkenal disini saja Karena Israq ini sudah menang, Israq ini sudah menang kurang seperempat Israq ini sudah menang kurang seperempat Cukup. Yang 6 seperempat mungkin kita sudah mulai. lagi. Lampakannya setengah tujuh. Itu setengah tujuh. Di tempat lain yang tujuh ya? Kan? Di tempat tempat lain yang tujuh. Setengah tujuh. Setengah tujuh. Kita beranfa mulai agak baik itu yang Kita boleh yang 6. Munggu-ungguhnya sudah 6 seperempat tadi. Yang 6 seperempat supaya antara istirahat istirahat tertik matahari, Siap 6 kurang seperempat Biasanya orang selesai solat tubuh itu adalah jam 5 seperempat ya Masih ada waktunya secara jam, biar-siap jam, jam, jam. Kemudian nanti jam 6 seperempat uh, Kita sudah naik Selesai, nanti bisa uh, Kita berwati, ngobrol-ngobrol kebuknya Minum kopi, minum teh, minum makan korma Setelah itu berubah ya. kemana-kebuk Tetap masing-masing, masih agak pagi Jadi jam 7 itu sudah terlalu pagi Masih enak di ya, halangan Bisa mejak enam seperempat anak-anak dapat daya lebih seperempat kurang Dia enam seperempat naik Itu Kemudian ada pertanyaan lagi? Gimana tolaknya seorang wanita yang lagi istimewa? Juga puasanya Orang istimewa itu tetap wajib puasa Dan dia tetap wajib semolak Tapi harus dicek dulu betul tadi istimewa Padahal kali jika ada yang berangkutan Nanti kita tanya, tahu ini Itu nanti istimewa ya Karena takut salah, karena ilmu istiha itu ada itu juga usah putih, tapi tidak menanyakan saja ini darah istiha Allah atau bukan yang haram puasa itu kan orang haid saja haram salat, orang haid, istiha Allah itu adalah darah kotor, itu bukan haid jadi orang istiha Allah itu orang suci. tapi keluar merah, tapi di bukan darah haid tetap wajib puasa, puasanya biasa Kuapannya biasa. Maka nanti kalau, kalau ada yang bersangkutan dan punya darah yang tidak beres, ditanyakan kepada umi. Kalau mungkin tanya, malu tanya kepada kami, kita tanyakan kepada umi, nanti bisa diselesaikan. Jangan ditutup, ditutupnya. Karena untuk ibadah, Dampak, nanti akan diberi rumus yang dapat, pulang selesai. Atau tanya kepada kami, bila umi pasti ada, ada apa-apa. Ada, ada, ke umi dulu, nanti ditanyakan. Atau para istri-istri yang punya masalah dengan darah, yang dia takut salah ibadahnya nanti gampang akan diberi ilmu yang sangat gampang untuk memahaminya selesai berarti hanya buat jika seorang perempuan istiha Allah dia tetap wajib puasa, wajib sholat puasa tetap tidak ada masalah puasa, puasa, puasa puasa tidak diberi orang-orang, tapi kalau laki mau sholat ada jarak karena istri Allah itu tak kalau orang laki-laki orang beser ada orang beser ya orang beser itu luar kimpin terus Berarti habis wuduk kan berhubung. Berarti kan batal wuduk, kan begitu. Sama orang Islam Allah itu begitu. Habis wuduk, darah keluar. Batal wuduknya. Mestinya begitu. Tapi karena terus menerus, dimaafkan. Nah, dia buat terus menguncul, maka dimaafkan. Dia nampil air wuduk. Tapi caranya, tidak boleh berwuduk. Satu ya. Satu caranya. Yang pertama, tidak boleh berwuduk. kecuali percuali. Masuk waktu percuali dengan azan zuhur tuk Allahu akbar baru dia air wudu. Tapi sebelum ambil wudu apa? Yang kedua, membersihkan menyucikan tempatnya sebelum berwudu. Ketiga, menyumbat mohon maaf. Tempatnya tersebut dengan pembalut tapi agak diper tebal supaya tidak rembes, agak diperpadat, dipertebal itu. diperkembang. Jadi, mohon maaf, pembalut akan ditambah supaya tidak terobatnya keluar. Setelah itu, baru mengambil air butuh. Jadi, mohon maaf dicucikan dulu. Setelah dicucikan, dipasih pembalut. Setelah dikasih pembalut, lalu mengambil air butuh. Jadi, kameran butuhnya selahat dan lihat hingga ini harus penuhi. Setelah itu, bersegera melanjutkan tersolat, ya, jangan boleh, nongkrong, ngobrol dulu. Tapi kalau nunggu jamah, boleh. Karena nunggu jamah itu kaya orang sorak. Jadi, kalau disutup, segera apa-apa nya ya sekeras atau melakukan solat tidak boleh ngobrol anggur kecuali untuk tunggu jamaah. Jadi kalau ibu-ibu habis menyumbat itu kemudian berlutut kemudian Nunggu jamaah boleh tidak ada masalah. Dan setiap lutut setiap masuk ke solat akan berbaring untuk lagi. Ini kalau solatnya orang pasti haldo. Jadi betul majlis solat. Jadi istilah itu adalah darahnya yang terus mengucur ya. Ada yang istirahatlah tapi darahnya tidak mengucurnya, misalnya. Di si hari -hari luar hari-hari head keluar darah, maka bukan darah head. Jika berbiji ke sebaik, nggak usah pakai penyumbat. Berarti bukan darah head, misalnya orang sudah head. Headnya 14 hari, setelah head 14 hari tidak head, hari ke-15 nggak head, ke-16 tidak head, ke-17 waktu keluar darah lagi jamu jadi sudah head. Biarpun keluar darah yang sehati ke malam bukan darah head, maka tinggal masuk darahnya untuk sholat. Karena head itu ada hari-hari tertentu, maka tolong yang ada bermasalah jangan ditunda. Itu sama seperti wajib yang belajar sholat. Tempat sholat kalau enggak benar secara bermudu, bersunginya, enggak sah. Jadi kalau ada masalah, langsung ditanyakan. Kemudian kita juga punya program pembelajaran head praksis. Ada rumus-rumusnya, bisa dipelajari 1 jam 2 jam. Pernah ada mungkin beberapa Kita pernah coba, kita adakan Ditampingi oleh beberapa orang dokter Di selanjutnya Head yang dipermudah Dan tidak keluar dari masalah yang dilaksanakan Dipermudah Jadi cukup menghapal rumput 5 Setelah menghapal rumput 5 Nanti seluruh orang Orang keluar hanya paham dengan Masalah head ini Kemudian ini ada berapa? Sampai lagi Terlalu banyak banyak Apakah gagal kita hanya khusus bagi meskipun saja atau oh, tidak? Sedangkan kita telah diberikan kepada afnam sananya Sosbu korok, meskipun, orang punya hutan yang hutan menerang, bukan hutang buah lah orang bisnis itu mesti bayar, hutang negara Kemudian orang yang terpunus di tengah jalan Nanti bepergian, bilang duitnya, mampir ke kita Nanti dia tengah boleh, sesungguhnya saja Kemudian bisa dililah, bisa dilahirkan orang yang berada di jalan out perang Orang yang perang di dimedal laga dan dia tidak dibagi oleh negara Nih Ada sukar perang Masuk oleh tina perang dan digagi Dia boleh tina zakat ya Kemudian orang yang mau bedak ke kata Yang tidak ada perjanjian dengan kuatnya Untuk mencari duit agar memerdekakan diri Maka dia boleh dibantu Jadi pun tidak ada Ya Dan siapa ini? ada apa-apa teman-teman? Tentang bangkir Mu'allaf yes, yes. Mu'allaf mu mu dia adalah orang yang baru masuk Islam. Contoh dikongkokkan hatinya karena dia tidak punya paham tidak punya saudara Mu'allaf Jadi orang yang tidak punya orang baru masuk Islam, Dia adalah mu'allaf Maka di sini harus diperhatikan dari 8 golongan tadi Itu kalau kita dirapatkan Kalau tidak kita Menurut 50 suhu di dalam badan syari Tidak terjadi Tapi repot Dijakan satu diberikan tiga orang, tidak bertemu maka menurut maslahat lain selain maslahat imam ini boleh dibagikan kepada satu orang saja. Jadi zakat anjirkan satu orang boleh diberikan satu orang itu bukan maslahat syarif itu hanya kita sudah umum begitu dalam maslahat ini harus dirasakan anda eh anda zakat satu orang harus dibagikan lima kepada tiga model orang, pasti setiap orang punya hutang dan lainnya tapi ini rekor, bagaimana nyarinya? Alhamdulillah ada masalah baik, masalahnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik Zakat boleh berikan kepada satu orang Nah ini yang kita pakai di dalam ini Jadi yang menerima Zakat tidak yang pakai di sini saja Kemudian pertanyaannya di sini Jaga fitra dan pembagiannya sama-sama Pembagian Dah yeah, merasa atau berbeda tidak? Hmm. Kalau memang ada orang wakil, ada orang apa namanya, orang punya ukuran dan sebagainya, itu sebisa mungkin dirasakan. Jika sama, jikalau untuk orang punya ukuran seperti ini, untuk orang ambil seperti ini, orang ini sendiri, kalau tidak, kalau tidak terserah, bisa kedua-duanya. Kenapa? Menurut mana satu lain atau memang arwah ini pak, nama lima maha, jadi dapat satu orang pun saja boleh Apalagi masalah rasa dan tidak lama tidak penting Maksudnya rasa itu tidak sama ya? Ya Bagi sama tidak Tidak 3-4% saja tidak kepentingannya Mokir pindahnya kok banyak Berarti 80% buat mokir pindah Sisanya adalah untuk orang yang terputus dengan jalan Untuk orang-orang yang ibu punya usaha ya Masya Allah bercepat yang beri ke imun Kenapa sih tidak banyak yang berani, berani kawasan, berani kawasan, berani kawasan, ini boleh Jadi dibayarkan. Ini Kemudian bagaimana asmat-asmat yang lain yang ada lima nah? boleh jadi kita satu besar boleh kita berikan kepada asmat semuanya dengan asmat lima mat jadi mat lima mat jadi dibagi kepada asmat semuanya asliya seperti itu. Tetapi ada kemudian di dalam asmat yang jadi lima puluh boleh kepada tiga asmat tiga kelompok saja itu pun masih berat ternyata di dalam adat lain, gitu macam kita orang aman, macam mati di kampung boleh kepada satu orang dan ini sesuai dengan yang diatur oleh Ibnu Mudzir dalam adat kami. Ada orang ahli. Orang ahli di dalam adat Banjari yang anaknya Ibnu Mudzir itu sama dengan adat lain. Jadi menurut Ibnu Mudzir boleh diberikan kepada satu orang. Jadi selama ini yang kita pakai di dalam membanding jangka itu kepada satu orang misalnya, mana kita, memberikan satu orang itu adalah kedapatnya siapa? Kedapatnya ada yang bermuntir dari masa tadi dan ini mohon maaf, ini sering dikembangkan makanya mohon maaf yang membanding kadang-kadang tidak bersih pun kita ingin bahasanya ada diklap orang membanding jangka jadi diklap diklap 10 menit 15 menit, menit, menit seluruh baik supaya tidak salah-salah jadi ibu ya, kalau ibu membagi saka, menurut Jumur Matakibat Shabihi, kalau jadikan satu orang, gampang. Sama yang menurut siapa? Madhan Siga, Soreng Shabihi, plus Madhan Shabihi, penyikut Shabihi, namanya Ibn al ini Jadi nanti ibu ya, ibu bisa lebih tinggalkan dengan usaha-usaha yang mana nanti ibu. Ibu mengerti Ibn al ya. Jadi Ibn al berpendapat bahwa sama dengan Jumur Ulama, yaitu jadikan kulit jadikan kepada satu orang. Kemudian dia dapat ditrah. Karena dia dapat 2 6 12. 12 dibagi 8 dapat berapa? 3 sisa berapa? Jadi Bagaimana dapatnya ya? Ini. Kemudian, bagaimana? Walik. Orang yang punya utang bukan Makan Bukan makan Untuk untuk dimakan Orang yang punya utang bukan itu sangkakan dia. Urusan pembayaran tinggal biar dia tidak bisa bayar. Gitu. Oh, nah itu. Ada kesulitan, Jadi tolong saja Diarahkan ini saya bayar di sana kalau bisa nanti segera bayar. Sakat ya, itu nanti dia. Ah, tapi kuasi bayarannya. Tapi diberikan oh, ke badan. Dia diarahkan karena kan sudah lebih banyak yang takut datang. Kalau kuasi ke dia langsung keluar uang Oh tidak, itu mengarahkan saja. Oh. Tidak bisa main potong Karena barangkali dia punya kebutuhan lebih besar lagi Yang punya orang yang masih memaafkan Ada orang yang tidak memaafkan Kita kan tidak tahu Jadi kita berikan kembali ke sanggota yang ingin lupa Intinya, ya ini. Boleh dibayarkan, punya apa yang lain tadi? Ada sempat beri berat nanti Orang yang bunuh saya, kita tidak bayar Nah, bisa tanya seperti itu Bisa diambilkan oleh dia seperti Tetapi, asal kita untuk beri itu Aslinya, ada kita beri itu untuk membayar usahnya Jadi, harapan ibu itu membayar tersangga, tersangga Biar panggil warung, tidak punya duit baik Ada jatuh kami bayar di mana ya? Ya, diterima, setelah itu Oleh itu, dibayar kepada warung tersebut Kemudian, apakah warung? Kadang-kadang sama, sama Jadi boleh, orang warung, orang yang tak boleh dapat terbagi berapa saja? Agak stabil ya? Sebisa mungkin harus berimbang dengan wakil-wakil Sebab ada fatwa ulama kegelingan Jadi muntibah tidak ikut masyarakat imam saudari, ilum sungguh ulama bahawanya zakat boleh diberikan kepada satu orang. ini. Eh. Tapi dengan mawadah, ini kerja-kerjaan kita. Kerja-kerjaan ini, ya, lah, itu adalah tempat kita sendiri. Karena diantarannya adalah tempat kita sendiri. Waktu itu hanya kita menyatakan aja, maka kita tolong kasih zakat. Rupanya, zakatnya itu kalau tidak salah, waktu itu adalah 45 juta. Zakatnya, bukan duitnya. Ya. Zakat yang 40 juta per jangka 40 juta itu kita hanya menyampaikan tidak minta kan? ada di rumahnya seorang Natif ada ada orang seperti di situ kalau diberi apa jawabnya? dikatakan saya tidak saya berikan kepada adik saya buat modal semuanya 45 juta diberikan adik itu modal yo ya, kok yang katanya dia ini boleh diberikan satu orang dan adik saya kan boleh jadi dibelak pada adiknya, itu namanya pikir tersembunyi itu ya. Nah, kalau Khalifah itu adiknya juga mengutang juga, itu tiba Nah, Tidak menyatakan itu, jadi isinya bukan dengan hawa nafsu Cuma jangan diikuti sertakan hawa Nasuh, kalau tidak berlaku. Ini kalau sudah hati nuranya, noto, nanti, itu raja ngomong, hati itu nanti. Ya nanti kita ikut hawa nafsu. Ditanya apa? Ada hawa Orang punya husa, kita saja lebih banyak dan sakit rindu. Kalau hanya punya bintang tu, misalnya orang yang maksiat Allah, perlu dibantu, manfaat orangnya banyak, anaknya, kemudian dibantu oleh orang dan sebagainya, tentu dirasik, dibantu lebih banyak. Jadi intinya hawa nafsu kita terketer. Jadi kalau hawa nafsu masuk kita. Wah, ini artis saya atau orangnya saja Ini biar seperti bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak, bergerak Banyak-banyaknya, mungkin di yang tidak baik, tidak dapat Itu juga termasuk dan doa lima, tidak diperkenalkan yang zaman, siang hidup Kemudian Petugas RTRB untuk kata-kata atau tidak, tidak Petugas tidak sedililah dan juga tidak. Tidak sedililah, sedililah itu hanya orang yang berada di minat rakyat Perang, tidak digedi, ustaz pun bukan, tetam, dan bukan Masjid pun tidak boleh di masjid, ini harus di tegak-tegak nih Barangkali ini, karena begitu banyaknya bahasa di sebagian kita itu Ya tidak apa-apa, sisanya buat masjid tidak Itu menjadikan orang, orang, orang kaya yang terlalu itu adalah gara-gara masjid di masjid Orang kaya jadi tolin, sebuah orang kaya mau nyumbang ke masjid Apa kata istrinya? Wah, kan kita bisa terlizakat, ngapain kita nyumbang ini, gara-garanya? -gara, jadi masjid tidak berhak di bukan tertolong di jadilah Kemudian barangkali -barang yang ditanyakan apakah masuk wakil atau tidak? amil nah, itu adalah yang ditentukan oleh negara. Kalau bukan ditentukan oleh negara, namanya wakil. Jadi kalau ada orang kepada kami meminta masyarakat banyak, itu kami sebagai wakil saja. Biasanya wajib memang tidak terima masyarakat. Kami tidak terima masyarakat. Tapi kalau ada orang titip masyarakat ke tempat kami, kami bisa membagi kepada tempat-tempat yang tepat kami wakil. Karena saya wakil, saya tidak boleh mendapatkan yang mahanya zakat ini saja. Diadakan di badan panombudukan habis mari kita berdoa bersama di rumah dengan agar tidak terjadi lagi. Billahi rahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmanah wa bariklahu wa sallim wa rahman. Wa akhirun wa bihi adu'a wa laqina wa astaghfiruna wa nas'aluna pemay Allah berikanlah kepada kami kesabaran dalam segala musibah-Mu Allah dan jauhkan kami dari musibah yang Allah angkat derajat kami mulia kan kami dengan nikmat-Mu dari-Mu Allah yang dalam diri kami suatu waktu dari segala harta benda dan harta benda dan semua kami dari segala manfaat dan bencana ya Allah kami sungguh mohon kepada-Mu Allah limpahkanlah anugerah kami dalam ketaatan kepada perintah-Mu Allah berkatkan umur kami dalam ketaatan dan perbaharahan hatiat dan jauhkan kami dari segala macam Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari putus asa. Ya Allah, jauhkan kami dari putus asa. Kuatkan iman kami, jauhkan putus asa. Ya Allah, kuatkan iman kami, jauhkan putus asa dari tabiat kita. Ya Allah, sehingga kami tidak putus asa dan tidak kepada semata kami. Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari putus asa. Dari Allah, jauhkan kami dari orang yang anak-anak kami dari maklumat putus asa ya dari Allah. Jangan putus asa menghina dirimu dan menghina, dengan menghina denganmu, Ya Allah, maka jauhkan kami dari menghina dan Ya Allah pada kuliah kita ini ya Allah ampuni dosa kami ampuni dosa kami tertuliangkan masuk semua yang hadir tempat ini dan sampaikan barokah kami di kepada yang tidak hadir ya Allah jadikanlah kami yang istiqamah kumpul kami di tempat ini dan kumpulkan kami kelak di surga bersama-sama dengan para ya Allah jadikanlah suatu tempat Janganlah sholat mereka ya Allah Janganlah kuasa mereka ya Allah Janganlah mereka yang tertentu menjalankan kemahiasan ya Allah Sehingga kami tetangga kami masyarakat dan iklimu adalah ahli surga mulai Allah yang bahagia dari akhirat bahagia Ya Allah, yang terjadi hati kami dengan Dia, yang terjadi hati Allah dari terhadap Allah, tidak ada yang tercedera kami, tidak ada yang kami, dan mendekati kami Allah, maka ampuni dosa mereka, berikan keberkatan Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah berikan kepada kami jalan dan kemaharatan kami, berikan kepada kami anak yang boleh berkah, jadi karena orang yang boleh Ya Allah, kecil, kami juga dipandang oleh ya Allah senantiasa dekat kami kepada istri kami ya Allah sebab kita kami kepada suami kami Allah sehingga dengan kita kepada mengampuni ya Allah sehingga kami cinta kepada untuk harta dan ridha kekurangan ya Allah tergantikan bisa tambah bersyukur tidak menampakkan kelebihan di hadapan kami ya Allah dan ada cinta yang kami ya Allah yang selalu mendapat madana berikan orang mereka pada orang yang meridhoi menjadi Oh, ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada mereka sisi Ya Allah Tanja ke umat kami dan kemampuan saya wa'amnya Dan berikan kepada mereka Mampu terluka iya Manti berkait dengan Ya Allah, berikan kepada mereka sisi yang dihormati Mungkin apa dengan Allah, Maha, Maha,